Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haulla wala quwwata illa billah amma ba'd rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita semuanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullahu Ta'ala pernah berkata Ya ibn Adam Innaka anta ayyamun Kullama zahab yaumun Zahab ba'duk Wahai anak Adam Hakikatnya engkau ini Hanyalah hari-hari Apabila pergi satu hari Maka berarti Pergi pula sebagian dari dirimu Inilah Sesungguhnya Hakikat Kehidupan ini Bahwasannya Waktu yang kita lalui Terus Pergi meninggalkan kita Sebagian diri kita Semakin mendekat Untuk kembali pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya yaitu Negeri akhirat Sebagaimana Rasulullah SAW Juga telah berpesan kepada kita Kun fi dunya Ka annaka gharibun Au abiru sabilin Jadilah Engkau di dunia seperti orang asing Atau orang yang menyeberang jalan Inilah seharusnya keberadaan kita di dunia ini Hanya seperti orang asing Yang akan kembali pulang ke kampung halamannya yang hatinya selalu terpaut Kepada kampung halamannya Yang senantiasa merasa Tidak lama lagi Akan kembali pulang Ke kampung yang sebenarnya Kepada kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan di akhirat kelak Oleh karenanya jamaah sekalian Apabila kita pahami ini dengan baik Maka sepatutnya Kita mengisi waktu kehidupan Yang sangat sementara ini Dengan berbekal Dengan amal soleh dan ketakwaan untuk menghadapi Perjalanan panjang Di negeri akhirat Dan sesungguhnya Sebaik-baik bekal Adalah ketakwaan Sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa tazawwadu Fa inna khairazadit taqwa Berbekalah kalian Karena sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Perjalanan waktu Dan pergantian hari-hari dalam kehidupan kita Hendaklah selalu menjadi perhatian kita Untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan ketahuilah Di antara kebaikan terbesar Yang telah ditetapkan untuk kita Yang akan menjadi bekal Yang sangat penting Untuk perjalanan kita Di negeri akhirat Adalah Melakukan solat Terutama Solat wajib yang lima waktu Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna solata kanat alal mu'minina Kitaban mawquta. Sesungguhnya Solat itu Telah diwajibkan atas kaum mu'minin Sesuai dengan waktu-waktunya Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan bagi kita Kewajiban yang agung ini Disertai dengan penentuan waktu Semua itu mengandung peringatan bagi kita Bahawa Memanfaatkan waktu dengan amal salih. Terutama dengan sholat. Inilah. Kewajiban kita yang sangat penting. Di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga pada hakikatnya. Kehidupan kita. Waktu yang kita lalui. Hanyalah. Waktu menanti solat Dari satu solat Sampai solat berikutnya Sampai pada akhirnya Kita yang disolatkan Inilah hakikatnya kehidupan kita Dan sebagaimana kita pahami Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia Kecuali Agar mereka beribadah Kepadaku saja Dan salat Dikatakan para ulama Adalah ibadah yang paling agung Setelah Tauhid Oleh karenanya Di dalam Urutan rukun Islam Setelah Mentauhidkan Allah Dan beriman kepada Rasulullah Kemudian disusul dengan Kewajiban Salat lima waktu Namun sungguh Sangat disayangkan sekali Betapa banyak orang Yang telah menyanyiakan solat ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memperingatkan Akan datangnya generasi yang buruk Generasi yang jelek Yang memiliki sifat Menyanyiakan salat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Maryam ayat ke-59 Faqalafamim ba'dihim khalupun Ada'us salata والتبع الشهوات فسوف يلقون غياء kemudian datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu maka kelak mereka akan menemui al ghayy Al-Ghay itu Ada dua penafsiran para ulama Yang pertama Dia adalah kesesatan di dunia Dan ini adalah kepastian Bagi siapa yang menyanyiakan solatnya Dia pasti tersesat Sedangkan makna yang kedua Al-Ghay itu Adalah Satu lembah Di neraka jahannam Yang baunya sangat busuk Mengalir padanya Nanah dan darah Dari penghuni neraka Disitulah tempat yang Allah siapkan wal Terhadap Orang-orang yang menyanyiakan solat. Maka ayat yang mulia ini adalah peringatan bagi kita jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan pengganti yang jelek, generasi yang buruk, yang memiliki sifat menyanyiakan solat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan dalam surat Al Maun. Fawailul lil mushallin alladzinahum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Celaka di sini juga dijelaskan para ulama Maknanya mencakup celaka di dunia Yaitu kesesatan Pasti tersesat Barang siapa yang menyanyiakan sholat Meskipun Manusia menganggap Dia adalah orang yang mulia dia adalah orang yang terhormat Karena memiliki kedudukan Karena memiliki kekayaan Tetapi pada hakikatnya dia dalam pandangan Allah Adalah orang yang sesat Kemudian kecelakaan di akhirat yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih Inilah pada kenyataannya Walaupun solat Merupakan ibadah yang sangat penting sekali Kedudukannya yang sangat agung di dalam Islam Tetapi Banyak kaum muslimin Yang melalaikan solat ini Yang menyanyiakannya Sebagaimana yang Allah telah firmankan Di dalam ayat tersebut Dan Imam Nukathir Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan kepada kita Apa yang dimaksud Menyanyiakan solat Kata beliau Rahimahullah Menyanyiakan solat itu Mencakup Beberapa makna Apakah menyanyiakan waktunya Yaitu menunda-nunda Waktu sholat Tidak melakukannya Dengan segera Ataukah Menunaikannya Tetapi Tidak memenuhi Rukun-rukunnya Demikian pula syarat-syaratnya juga kata beliau tidak khusyuk di dalam salat dan tidak mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan salat maka siapapun yang melakukan hal tersebut tercakup di dalam kategori Orang-orang yang melalaikan sholat Ataupun menyanyiakan sholat Artinya Dia masih melakukan sholat Tetapi dia suka menunda-nunda waktu sholat Ataupun dia sholat Namun dia tidak memperhatikan Rukunnya, syaratnya, adab-adabnya Sunnah-sunnahnya Ataupun dia tidak peduli untuk khusyuk di dalam sholat. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat sama sekali. Oleh karenanya, jamaah sekalian. Ini adalah sifat kaum munafikin. Mereka tidak peduli dengan sholat. Mereka melakukannya setengah hati mereka bermalas-malasan sebagaimana yang telah Allah ingatkan wa idza qamu ila qamu kusala yurauna nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri malas-malasan mereka sekedar ingin mempertontonkan kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam solat mereka kecuali sedikit. Inilah gambaran kaum munafikin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Tiga kali beliau katakan Itulah salatnya orang munafik Itulah salatnya orang munafik itulah salatnya orang munafik Yajlisu yarkubus syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqara arba'an la yazkurullaha fiha illa qalila Seperti apa salatnya orang munafik dia hanya duduk saja Seraya memperhatikan matahari Kalau sudah mau habis waktunya Sudah berada di dua tanduk syaitan Barulah dia bangkit Kemudian dia mematuk empat kali Yaitu sholat asar empat rakaat Seperti ayam mematuk cepat sekali Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya tersebut Kecuali sedikit Dia tidak khusyuk Dia tidak ingat Allah Pikirannya melayang-layang di dalam sholatnya Ini Bagi orang yang masih Melakukan sholat Apatah lagi Kalau dia meninggalkan Sholat sama sekali Iya Dan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata Sebagaimana maknanya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Wa idza adaa'uha fihi wa idza adaa'u أَوْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أَضَعُوهَا فَهُمْ لِمَا سِوَاهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَضْيَعَ Apabila mereka telah berani menyanyiakan solat, maka pasti, kewajiban-kewajiban yang lain, mereka akan lebih menyanyiakan lagi. لِأَنَّهَ عِمَادُ الدِّينَ وَقِوَمُهُ sebab solat adalah tiang agama dan penopang-penopangnya. Dan solat adalah sebaik-baiknya amalan para hamba. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata tentang orang-orang yang menyanyiakan solat. Mereka hidup pada umat ini seperti binatang-binatang ternak dan keledai-keledai yang ada di jalan-jalan mereka tidak takut kepada Allah yang di langit. Dan mereka tidak malu kepada manusia di bumi. Inilah gambaran kejelekan orang-orang yang menyanyiakan sholat. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita perlu lebih mendalami, Mengapa kita harus sholat? Sejauh mana pentingnya sholat? Di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan generasi yang buruk, pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat ataupun melalaikan sholat. Berikut ini kita sebutkan Beberapa dalil Dari Al-Quran Was-Sunnah Tentang Kedudukan solat di dalam Islam Di antaranya Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Tirmidhi, oleh Imam At-Tirmizi oleh asy al Al-Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ra'sul amril Islam wa amruduhus shalah wa zirwatus sanamihi al fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pokok perkara adalah Islam. Dalam riwayat yang lain Pokok perkara Adalah La ilaha illallah Wa muhammadur rasulullah Tauhid Wa amuduhus salah Dan tiang-tiangnya adalah Salat Wa zirwatu sanamihil jihad Fi sabilillah Dan puncaknya Adalah jihad Di jalan Allah Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, sholat adalah tiang agama, tiang keimanan kita, apa jadinya sebuah bangunan tanpa tiang, yang kokoh untuk menyanggahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah memperingatkan, Awaluma yuhasabu bihil abdu Yawmal kiyama as-salah Fa'in saluhat saluhat sa'iru amalihi Wa'in fasadat fasadat sa'iru amalihi Yang pertama akan dihisap Pada hari kiamat Adalah solat Yang pertama akan dihitung dari amalan seorang hamba di hari kiamat Adalah solat Apabila baik solatnya Maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik Namun apabila buruk solatnya Maka seluruh amalannya menjadi buruk Dalam riwayat yang lain Awaluma yus'alu inda abdi yawmal qiyamah Awaluma yus'alu an- Awalumayusaluanhu labduyau malkiyamah yun zorufis solatih yang pertama akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat yaitu dilihat pada solatnya fa insaluhat fakadaf lahwa anjaha maka apabila solatnya baik sungguh dia telah beruntung dan lulus. Wa infasadat fakadha bahwa khasira. Dan apabila solatnya rusak, maka dia telah celaka dan merugi. Hadis Sahih diriwayatkan oleh Imam Al Tabrani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh As Syeikh Al Albani. Juga disebutkan di dalam hadis Abu Dawud Dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari Radiyallahu anhu Bahawasannya Rasulullah SAW bersabda Awaluma yuhasabu bihil abdu Yawmal qiyamah Salatuhu Yang pertama akan dihisap Atas seorang hamba pada hari kiamat Adalah salatnya. solatnya Fa'inkana atammaha Kutibatlah utamah. Apabila ternyata dia telah menyempurnakan solatnya, ditulis baginya sempurna. Wa in lam yakun atam maha, qalallahu azza wa jalla limalaikatih. Dan apabila dia tidak menyempurnakannya, maka Allah berkata kepada malaikatnya, Unzuru, Hal tajiduna li'abdi min tatawuin Lihatlah dulu Apakah kalian mendapatkan Untuk hambaku itu solat-solat sunnah Fatukmiluna biha farizatahu Sehingga kalian menyempurnakan dengan solat sunnah tersebut Solat wajibnya Summa zakah ke dalik Summa tu'khadul a'mal ala hasadi dalik Kemudian, zakat juga dihitung seperti itu, yaitu dilihat zakat wajibnya dulu, kalau kurang, maka disempurnakan dengan sunnahnya. Lalu, seluruh amalan dihisap seperti itu. Jadi, demikianlah. Keadaan hisap kita di akhirat kelak. Bahwa salat adalah penentu Baik dan buruknya seluruh amalan kita Yang pertama akan dihisap adalah solat Apabila baik solat kita Baik seluruh amalan kita Namun apabila rusak Rusak pula seluruh amalan kita Ini jelas sekali Menunjukkan pentingnya solat dalam kehidupan kita Artinya tidak ada manfaatnya kita baik sama orang kita rajin bersedekah. Kita melakukan amal-amal yang lain. Tapi sholat kita lalaikan. Tidak ada manfaatnya. Demikian pula hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya. Memperhatikan pelaksanaan sholat dengan baik. Disempurnakan rukun-rukunnya. Syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Sunnah-sunnah dan adabnya serta kehusukannya. Namun Allah yang Maha Penyayang, apabila hal itu kurang, Allah perintahkan kepada malak ikatnya untuk melihat kepada solat sunnah. Ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya menyempurnakan solat-solat wajib kita dengan solat sunnah. Tapi ini bukan bermakna solat wajib yang bolong-bolong bisa diganti dengan solat sunnah tidak. Maksudnya di sini kalau kurang. Dari segi khusyuknya, Dari segi kewajibannya, Dan lain-lain. Bukan dia tidak solat kemudian ditutup dengan solat sunnah, bukan. Kekurangan khusyuknya, Kekurangan dalam pelaksanaan kewajibannya, Sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, Itulah yang ditutup dengan solat-solat sunnah. Jadi subhanallah, Hadis yang mulia ini menunjukkan pentingnya solat dalam kehidupan kita. Demikian pula Rasulullah SAW pernah memperingatkan. Latunkabanna ural islam urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna salah Sungguh kata beliau Ikatan Islam ini akan terurai akan terlepas seikat demi seikat Maka setiap kali terlepas satu ikatan manusia berpegang kepada ikatan berikutnya Dan yang pertama akan terlepas adalah hukum Sedangkan yang terakhir adalah solat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain. Awaluma yurfa'u minan nasi'al amanah. Wa akhiruma yabuka'a assolatuh. Yang pertama diangkat dari manusia adalah amanat. Sedangkan yang terakhir. Tinggal di tengah-tengah manusia adalah sholat. Hadis ini sahih. Yang pertama diriwayatkan Imam Ahmad. Riwayat yang berikutnya diriwayatkan Al-Imam Tabrani. Jadi, sholat bagaikan benteng terakhir di dalam diri kita. Yang terakhir terlepas seperti kata Rasulullah SAW, dari dunia ini adalah salat. Artinya, kalau sudah tidak ada lagi yang melakukan salat, maka tidak akan lama lagi terjadinya kiamat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imamu Ahmad. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasannya akhir wasiat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah as-salah malakat aymanukum solat solat dan budak-budak yang kalian miliki hendaklah diperhatikan inilah di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum berpisah dengan kehidupan dunia ini menunjukkan agungnya solat dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang mengerjakan solat para nabi dan rasul sebagaimana dalam surat maryam ayat ke-54 sampai ke-55 wa fil kitab ismail innahu kana sadikal wa'di wa kana rasulan nabiyya dan sebutkanlah di dalam kitab tentang nabi ismail Sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur dalam janjinya dan seorang rasul serta seorang nabi. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَ. Dan beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat dan mengeluarkan zakat dan adalah beliau Diridoi di sisi robnya. Ini pujian Allah. Kepada Nabi Allah Ismail AS. Di antara yang Allah puji. Dalam diri beliau adalah. Senantiasa memerintahkan keluarganya. Untuk melakukan salat. Inilah. Salah satu tugas penting kita. Terhadap keluarga kita. Memperhatikan. Sejauh mana mereka melakukan sholat. Namun sayang sekali banyak orang. Betapa sayang keluarganya. Dia jaga supaya mereka tidak terkena penyakit. Dia jaga kebersihan mereka, kesehatan mereka. Kalau misalkan tertimpa satu penyakit. Dia siap-siaga untuk membawa mereka ke rumah sakit. Siap-siaga mengantarkan mereka ke dokter Mencarikan pengobatan yang paling baik Namun sayang sekali bersamaan dengan itu Dia kurang memperhatikan pelaksanaan sholat Di dalam diri-diri mereka Dia tidak memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Yang lebih dia perhatikan adalah Sekedar urusan-urusan dunia mereka Padahal sesungguhnya inilah yang paling penting, inilah yang Allah puji dalam Al Quran terhadap Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima solat ini. Dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung Coba kita perhatikan Kewajiban-kewajiban Perintah-perintah Ibadah-ibadah pada umumnya Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam Tetapi solat lima waktu Allah berikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril langsung di atas langit yang ketujuh Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang sangat mulia yang dikenal dengan malam Isra dan Miraj tapi apa yang terjadi banyak kaum muslimin Merayakan Peringatan malam Isra' Mi'raj ini Begitu banyak mereka Ikut merayakannya Padahal Peringatan tersebut termasuk Mengada-ada dalam agama Termasuk bid'ah tidak ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. Dan menyerupai perayaan pascah umat Nasrani. Ini yang mereka lakukan. Bersamaan dengan itu, solat mereka lalaikan. Lihat saja berapa banyak yang hadir pada acara Isra' Mi'raj. Dan berapa banyak yang memenuhi panggilan azan ketika azan dikumandangkan di masjid-masjid? Inilah salah satu tipuan syaitan kepada manusia yang tidak penting, bukan hanya tidak penting, tapi satu perbuatan dosa. Mereka perhatikan, justru yang diperintahkan. Bahkan kewajiban yang asasi mereka lalaikan. Ya. Demikian pula, sholat ini pertama kali diwajibkan sebanyak 50 kali, atau 50 waktu, 50 sholat. Ini sudah menunjukkan kepada kita, kecintaan Allah terhadap ibadah ini. Tidak tanggung-tanggung. Diwajibkan sebanyak 50 kali. Namun karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Supaya mereka tidak terjerumus di dalam dosa. Yaitu dosa meninggalkan sholat. Maka Allah memberikan keringanan. Dan Rasulullah SAW juga mengkhawatirkan umatnya. Maka beliau meminta keringanan. Terus minta pengurangan sampai akhirnya menjadi lima waktu. Ya. Itu pun masih diperingatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Saya masih khawatir kaum akan melalaikan solat Ternyata benar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah malu untuk meminta pengurangan lagi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus agar memerintahkan keluarganya, anak-anaknya untuk melakukan solat, sebagaimana dalam surat Thaha ayat ke 132. Kata Allah, Wa'mur ahlaka bis salati, wa stadir alaiha. La nas'aluka rizqan wa nahnu narzukuka la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akhiratu taqwa kata Allah dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah dalam melakukannya Subhanallah dalam ayat ini kita diperintahkan untuk melakukan salat juga diperintahkan untuk bersabar di dalam melakukannya Kamilah, kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan akibat yang baik bagi ketakwaan. Dan dalam hadis, Ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu ma yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, muru awladakum salati, wahum abnau sabi sinin. Watribuhum alaiha, whum abna' ashrin, wafriku bainhum fil mada'j. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan solat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila tidak mau solat ketika berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Ya, Subhanallah. Salah satu ibadah penting Yang sedari awal harus kita tanamkan kepada anak-anak kita Sejak pertama dia memayyiz yaitu Dia mulai bisa mencernah Mulai bisa berfikir Mulai bisa membedakan yang baik dan yang buruk Ibadah yang pertama kita perintahkan kepadanya Setelah tauhid adalah salat. Iya. Perintahkan untuk melakukan salat. Bahkan diizinkan untuk memukulnya apabila tidak mau salat di umur 10 tahun. Namun pukulan yang dimaksudkan di sini adalah pukulan ringan. Bukan pukulan untuk menyakiti atau balas dendam tidak. Pukulan ringan dan tidak boleh memukul di daerah-daerah yang berbahaya Atau anggota tubuh yang berbahaya Dan tidak boleh juga memukul di bagian wajah yeah. Ini menunjukkan pentingnya sholat Juga Rasulullah SAW memerintahkan Orang yang lupa sholat Ataupun tertidur Untuk mengkodok sholatnya ya, Bukan alasan untuk meninggalkan solat bagi siapa yang lupa solatnya sudah lewat ataupun tertidur, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menasias solatan, au nama anha, Fakaffaratuha, ayusolliyaha idha zakaraha barang siapa lupa mengerjakan sholat atau tertidur darinya maka kefarahnya adalah hendaklah dia segera melakukan sholat tersebut apabila dia mengingatnya jadi bukan alasan untuk meninggalkan sholat dan disebutkan para ulama termasuk Dihukumi sebagai orang yang tidur Harus mengkodok sholatnya Adalah orang yang pingsan Apabila pingsannya Kurang dari 3 hari Apabila pingsannya kurang dari 3 hari Atau maksimal 3 hari Iya Sebagaimana diriwayatkan Dari para sahabat Dari Ammar Bin Yasir Demikian pula dari Imran bin Hussein Dari Samurah bin Jundub Bahawasannya Mereka pingsan Atau mereka memerintahkan orang yang pingsan Kurang dari tiga hari Untuk mengkodok Salatnya selama itu Dan apabila Pingsannya lebih dari tiga hari Maka Tidak wajib baginya mengkodok Karena dia diserupakan dengan Orang gila orang yang hilang ingatan sama sekali yang tidak wajib untuk salat iya siapa yang tidak wajib untuk salat hanya dua kemungkinan sudah gila atau sudah mati adapun orang yang lupa tertidur maka setelah dia ingat atau setelah dia bangun wajib untuk segera melakukan sholat Misalkan Tertidur Tanpa sengaja ya Bukan sengaja, tertidur Sehingga kelewat Sholat subuh Iya Maka Apabila dia bangun Walaupun matahari sudah Terbit, wajib baginya untuk sholat subuh tidak ada alasan untuk meninggalkan Demikian pula orang yang sakit Separah apapun sakitnya Selama akalnya masih ada Wajib untuk sholat Justru orang yang sakit ini lebih penting untuk sholat Kenapa? Karena sakit itu tanda kematian Dia justru harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Namun syariat Memberikan kemudahan kepadanya. Apabila tidak mampu sholat berdiri, maka berbaring. Atau duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Wajib baginya untuk sholat, tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih ada. Separah apapun sakitnya. Dalam kondisi sebagai musafir, di perjalanan. Seberat apapun perjalanannya, wajib untuk sholat namun syariat memberikan kemudahan boleh menjamak dan mengkasar sholat di dalam perjalanan yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam kondisi aman maupun dalam kondisi perang dalam kondisi sangat tidak aman wajib untuk melakukan sholat tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ada air nggak ada air tetap harus sholat. Nggak bisa seorang beralasan nggak ada air boleh tayamum. Iya. Ada masjid nggak ada masjid harus sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: Wajulat li al ardu masjidaw wa tahura. Fa'iyumarajulin min ummati adrakat husolla fal yusalli telah dijadikan untukku bumi ini seluruhnya adalah masjid yaitu tempat untuk solat boleh untuk solat dan alat untuk bersuci maka siapa saja dari umatku yang telah sampai padanya waktu solat hendaklah dia solat iya nggak ada alasan untuk meninggalkan solat dengan alasan nggak ada air Silahkan bertayamun. Ya. Tidak ada masjid. Solat bisa di mana saja. Selain di WC, demikian pula di kuburan, dan di kandang untah. Ini tiga tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita melakukan solat padanya. Ya. Jadi, tidak ada alasan untuk meninggalkan solat, kecuali sudah gila, hilang ingatan, atau sudah pantas disolatkan. Demikian pula pengecualian yang lain bagi wanita, Ditambah dengan haid dan nifas. Ya. Selain itu, tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Juga di dalam Al-Quranul Karim, Disebutkan sejumlah keistimewaan solat, Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke 143, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan solat sebagai keimanan. Wama kan Allah liyudi'ah imanakum, inna Allah bil rahim. Dan tidaklah Allah menyanyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan penyayang terhadap manusia. Dijelaskan para ulama mufassirin, makna iman yang dimaksudkan di sini adalah solat. Yaitu solatnya kaum mukminin ke Baitul Maqdis sebelum kiblat pada akhirnya dikembalikan ke Ka'bah. Maka kata Allah, Salat kalian di, ke Baitul Maqdis itu tidak sia-sia. Allah akan memberikan pahala. Jadi, di dalam ayat ini Allah namakan akan salat sebagai keimanan. Menunjukkan, salat adalah bagian penting dari keimanan. Ya. Demikian pula, dalam sejumlah ayat, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada para nabi dan rasul untuk salat. Sebagaimana firman-Nya Wa auhayna ilaihim filal khairat wa iqamas salah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-73. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dan melakukan solat Padahal Solat juga kebaikan Sudah tercakup dalam wahyu sebelumnya Tetapi Allah perintahkan lagi secara khusus Untuk menegakkan solat Dan solat termasuk ibadah Yang paling banyak diperintahkan di dalam Al-Quran Wa aqimus salata wa atuz zakata wa rka'u ma'ar Dan tunaikanlah salat bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Fasalli lirabbika wanhar. untuk rabb dan menyembelihlah hanya untuknya nya salati kul innas salati wa nusuki wa mahyaya alamin. Katakan Sesungguhnya sholatku, Sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah, Rabbul Alamin. Wa'mur ahlaka bis sholati wastadir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dan bersabarlah dalam melakukannya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pentingnya salat dan perhatian Al-Qur'an dan sunnah terhadap ibadah salat ini. Oleh karenanya jemaah sekalian perlu kita pahami meninggalkan salat adalah salah satu bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini disepakati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Walaupun Ulama' belakangan Ada khilaf dalam masalah ini Namun pendapat yang benar Orang yang meninggalkan solat Apakah meninggalkan solat Karena dia menentang kewajiban sholat dan ini sepakat para ulama. Ataukah dia meninggalkan sholat karena malas. Ini yang dikhilafkan para ulama, namun yang sahih, hukumnya juga kufur akhbar. Termasuk kekufuran besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam kita sebutkan di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut di dalam surat al-qalam pada ayat ke-42 sampai ke 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma yukshafu an-saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وَكَدْكَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَا السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Pada hari, betis disingkap. yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap betisnya. Dan ini adalah salah satu, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita imani. Sama dengan, mengimani, Adanya sifat tangan Allah Wajah Allah Kaki Allah Dalam ayat ini disebutkan betis Namun mengimaninya Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tidak boleh disamakan dengan Betisnya makhluk Maka Pada hari kiamat Allah menyingkap betisnya dan mereka disuruh untuk bersujud, namun mereka tidak mampu untuk bersujud. Disebutkan para ulama, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mempelajari tauhidul asma' wa sifat. Dan mengimaninya meng sebagaimana yang Allah perintahkan. Ia. Mereka diseru untuk bersujud Mereka tidak mampu untuk bersujud Ketika itu pandangan mereka tertunduk Dan mereka diliputi oleh kehinaan Dan dahulu di dunia Mereka diseru untuk bersujud Namun mereka tidak melakukannya Padahal mereka dalam keadaan selamat Dalam keadaan sejahtera inilah keadaan orang yang meninggalkan sholat ketika di dunia, maka inilah keadaannya di akhirat. Dia digolongkan bersama orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka ingin bersujud, tapi mereka tidak mampu. Kenapa? Karena di dunia, mereka sudah diseru untuk bersujud kepada Allah, namun mereka tidak melakukannya. Demikian pula dalam surat Al-Mudathir ayat ke 42 ditanyakan kepada penghuni neraka Saker, Ma salatukum fi Saker. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka safar ini? Na'udzubillah. Maka mereka pun menjawab sebab-sebab yang memasukkan mereka kepadanya. Apa sebab yang pertama? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka mengatakan kami tidak termasuk orang yang melakukan salat. Wa lam nakun tud'imul miskin dan kami tidak memberi makan orang miskin wa kunna al-kha'idin dan kami hanya bersenda gurau bersama orang-orang yang melakukannya wa kunna nukadzibu dan kami mendustakan hari kebangkitan perhatikan mereka ini adalah orang-orang kafir mereka mendustakan hari kebangkitan. Dan juga disebutkan mereka tidak melakukan solat. Menunjukkan apa? Orang yang meninggalkan solat itu, Bersama orang-orang kafir, Yang mendustakan hari kebangkitan. Na'udzubillah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat at Taubah Ayat ke-11. Fa in tabu wa aqamussalata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din Apabila mereka bertaubat dan menegakkan solat, menunaikan zakat dan menunaikan zakat maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama Perhatikan ayat ini begitu jelas Apabila mereka bertaubat dari kesyirikan kemudian menegakkan solat, kemudian menunaikan zakat, barulah mereka menjadi saudara-saudaramu dalam agama. Artinya kalau mereka belum melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang kafir, bukan saudara kita dalam agama. Ya. Hanya saja, terkait zakat ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan di situ, orang yang tidak membayar zakat, Maka pada hari kiamat mereka akan diazab. Setelah mereka diazab, kemudian diperlihatkan jalannya apakah ke neraka atau ke surga. Artinya ini azab khusus. Sebelum azab neraka, ada azab di hari kebangkitan. Di antara yang mendapatkan azab adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Setelah dia diazab di situ, kemudian ada kemungkinan dia masuk surga atau masuk neraka. Maka hadis ini menunjukkan apa? Orang yang tidak menunaikan zakat karena bakhil misalkan, tidak kafir. Kecuali kalau dia menentang kewajiban zakat, maka dia kafir. Walaupun dia menunaikan zakat, tapi kalau dia menentang kewajibannya, maka dia kafir. Adapun salat tidak ada dalil yang memberikan penghususan atas firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-11 ini tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul Wabainah syirki wal kufri tarkus salah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat ini jelas maka siapa yang meninggalkan solat dia masuk di dalam wilayah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam hadis Buraidah Bin Al Husayyib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syeikh Al Albani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al Ahadu l-ladhi biinana wabiinahum salah." Sementara kah sokade kafir. Kata beliau, perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Maka siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Jelas sekali. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Dan juga diriwayatkan alimamu Tirmidhi dan disahikan oleh al-Syeikh al-Albani dari tabi'in yang mulia Abdullah bin Syatik rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam, La yarawna shay'an minal a'mali tarqahu kufrun gaira salah. Dahulu, Para Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali solat. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan ijma para Sahabat dan selain beliau, para ulama yang lainnya juga telah menukil ijma para Sahabat. Akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat Jadi zaman sekalian meninggalkan sholat bukan perkara sepele Tidak main-main Oleh karenanya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab us-salah Wa hukmu tarikiha La yakhtaliful muslimuna Anna tarkas salatil maf tarka salatil, maf tarka salatil mafrudah andan Min aabamil dunup wa kebaril kabair. Kau Muslimin tidak berbeda pendapat. Maksudnya ulama seluruhnya sepakat bahwasannya meninggalkan solat wajib dengan sengaja termasuk dosa yang paling besar. Wa anna ismahu. Dan bahwasannya dosanya di sisi Allah. A'azamu min ismi qatli nafs. Lebih besar daripada dosa membunuh jiwa. Wa'akhzil mal. Ou wa'akhzil amwal. Dan lebih besar dosanya daripada mencuri. Wa min ismi riba. Dan lebih besar daripada riba. Dan mencuri Yang sebelumnya mengambil harta Lebih besar dosanya daripada mengambil harta Tanpa alasan yang benar Demikian pula mencuri Dan lebih besar daripada minum khamar Sepakat ulama Kenapa? Karena meninggalkan solat Bukan sekedar dosa besar lagi Tetapi meninggalkan solat adalah kekufuran iya jadi hendaklah kita senantiasa memperhatikan solat dalam kehidupan kita memerintahkan keluarga kita menjaga mereka jangan sampai meninggalkan solat menasehati saudara-saudara kita untuk selalu memperhatikan ibadah solat ini Bagian akhir Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Yaitu penukilan Beberapa asar ulama salaf Tentang perhatian mereka terhadap ibadah salat Sesungguhnya Para ulama' kita Ulama' ahlus sunnati wal jama'ah telah memberikan teladan kepada kita betapa mereka memperhatikan ibadah solat ini disebutkan dari imam Rabi'ah bin Yazid rahimahullahu ta'ala bahwasannya beliau berkata Ma azana al muadzin li salat az-zuhri munthu 40 sanah wa ana fil masjid illa an akuna maridan aw musafiran kata beliau tidaklah muadzin mengumandangkan azan untuk melakukan salat zuhur sejak 40 tahun yang lalu Kecuali aku sudah di masjid. Kecuali apabila aku sedang sakit atau melakukan safar. Subhanallah. Teladan para ulama kita. Sebelum Mu'adhin melakukan adhan, dia sudah siap untuk sholat. Dan ini termasuk yang membantu seseorang untuk khusyuk. Persiapan yang baik. Jangan nanti dia terburu-buru Ini Mengganggu kekhusyukan, Iya Terutama bagi laki-laki Wajib untuk solat berjamaah di masjid Demikian pula bagi wanita Walaupun solat di rumah Sebelum ajan sudah siap Imam Yahya bin Ma'in Bercerita tentang Yahya bin Sa'id Rahimahumallahu ta'ala Innahu lam yaftahu az fil masjid arba'ina sanah Sesungguhnya beliau Yahya bin Sa'id tidak pernah luput darinya waktu zawal yaitu waktu zuhur artinya sebelum masuk waktu zuhur dia sudah ada di masjid sejak 40 tahun yang lalu dan berkata tabi'in yang mulia Imam termasuk imam para tabi'in Sayyid Ibnul Musayyib rahimahullahu taala ma fatatni at takbiratul ula منذ 50 tidak pernah luput dariku takbir yang pertama bersama imam sejak 50 tahun subhanallah Sejak 50 tahun yang lalu Sampai saat beliau mengatakan ini Tidak pernah beliau meninggalkan solat berjamaah Bukan hanya itu Tidak pernah beliau luput Solat bersama imam Pada takdir yang pertama Sejak takdir yang pertama Bukan nasbuk Ia <tuh> Juga kata beliau Sejak lima puluh tahun yang lalu, saya tidak pernah melihat tengkuknya seseorang. Maksudnya apa? Beliau selalu sholat di safi yang pertama. Ini perhatian. Ulama'u salaf terhadap sholat. Dan dikatakan juga oleh Ibn Sa'ad. Tentang Sa'id ibn Musayyib bahwasanya beliau berkata, Ma sami'tu ta'zina fi ahli munzur 30 sanah saya tidak pernah mendengar azan di tengah-tengah keluargaku sejak 30 tahun artinya beliau sudah keluar dari rumah dan sudah berada di masjid ketika azan dikumandangkan dan berkata imam waqi ibn Al jarrah tentang imam al-a'masy rahimahumullah taala. Kan al-A'mash qareeban min 70 sanah lam tafuthu at-takbiratul ula. A A'mash kurang lebih selama 70 tahun tidak pernah luput darinya takbir yang pertama bersama imam. Subhanallah, perhatian yang besar terhadap solat Demikian pula dikatakan oleh Ibn Simaah. Makattu 40 sanah. Lam at-taqdiratul ula illa yawm matat ummi. Selama 40 tahun tidak pernah luput dariku takdir yang pertama kecuali di hari kematian ibuku. Ya, karena beliau sibuk Mengurus kewajibannya terhadap ibunya sehingga luput darinya takbir yang pertama. Dan dikatakan oleh Adi bin Hatim. Ma "Majah waktu salat illa wa ana ilayha bil ashwaq. Wa wa ma dhal waktu salat qat illa wa ana." Laha musta'id Tidaklah datang waktu sholat Kecuali aku sudah dipenuhi dengan kerinduan kepadanya Dan tidaklah masuk waktu sholat Kecuali aku sudah siap melakukannya Sudah siap Bukan baru mau siap-siap Ini menunjukkan perhatian yang besar Para ulama usalah us terhadap sholat Yeah. Disebutkan oleh Imam Zahabi Rahimahullahu ta'ala Dari beliau Bahwasannya beliau berkata Ma'ukimati solatu Munzu aslamtu illa Wa'ana ala wudu'in Tidaklah Solat itu Diikomahkan Sejak aku masuk Islam kecuali aku sudah berada dalam keadaan berwudu, sudah suci siap untuk melakukan solat iya dan dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala inna min tawqir solat an taktia qabla iqamah sesungguhnya termasuk pemuliaan solat engkau datang Sebelum iqamah Jadi, sudah siap Sebelum iqamah sudah siap Kalau perlu sebelum adhan Supaya tidak luput Takbir yang pertama bersama imam Ia. Kemudian disebutkan tentang Imam Ibrahim bin Maimun al-Maruzi Salah seorang imam muhadif Murid Atok bin Abi Rabah Beliau ini seorang yang pekerjaannya memperbaiki atau membuat perhiasan emas dan perak. Iya. Atau yang semisalnya. Dikatakan oleh Ibn Ma'in tentang beliau, kana idza rafa' al-mitraqah fa sami'a an-nida' lam yuraddah. Beliau ketika sedang bekerja Kemudian beliau sudah mengangkat palunya Untuk mengetuk emas atau perak yang dia kerjakan Lalu beliau mendengarkan adhan Maka beliau tidak akan meneruskan pukulannya terhadap pekerjaannya tersebut Langsung seketika itu beliau lepaskan dan bersegera untuk adhan Untuk melakukan sholat ini teladan para ulama kita. Dan dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyayna rahimahullahu ta'ala. لا takun مثلا عبد السوء لا يأتي حتى يدعى اكت الصلاة قبل Janganlah kamu seperti budak yang buruk. Budak yang buruk itu tidak datang kecuali setelah dipanggil. Maka datangilah solat sebelum azan. Dan dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawwan bi ula fagsil yadaika minhu. Apabila kamu lihat seseorang meremehkan takbir yang pertama, maksudnya dia tidak bersegera melakukan solat bersama imam. Maka cuci tangan darinya Artinya ini satu yang jelek Dalam pandangan para ulama kita yeah. Dan masih banyak lagi Riwayat-riwayat Bagaimana perhatian para ulama usalaf us Terhadap solat lima waktu khususnya Dan solat-solat sunnah secara umum Barangkali kita cukupkan sampai di sini Dan sesungguhnya pembahasan solat ini Termasuk pembahasan yang paling luas. Ini sekedar peringatan bagi kita tentang pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu allai lahila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Salallahu ala nabiina Muhammadin wa alihi wasallam. sallam. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.